Ba, Mexikoko, Brigadalekin egingo eh, dugu kontaktua. Eta Aha. ok errezpana gau bintzat, ok errezka gau dago telefonoren bestaldean. Eh, inako bera uste dut, ez da? Kaixo? Kaixo, eh, Arratxaldeon, edo Guardion? Hoi, oh, da, hemen eh, Arratxaldeon, ez dakitan ningu uste dut eh, Guardion izame erko dela? Bai, ba, orrentxe ordu bat ta aterdiak dira, eta orrentxe, ba, azkaltzeko lekuren baten bila gabilza. Habe, ira, ba, aurreti, ba, lanak emberko ituzu, eh? Hemen, ba, eh... Bai. <laughs> Eta bueno, Mexikon esan ezagun, eh, Mexikon dutela eta noiztik eh, zaudete Mexikon, zuen birgada? Ba, bueno, Ba, Mexikoko brigada, eh, Azkampenako brigada, ba, aurreko hostira lehal, el, eldu ginen eh, Mexiko DF-era, eta azte osoan zer egon ginen Mexiko DF-en, eta gero eh, atzo eta erein egun egon ginen Atenkon, Mexikotik, Mexiko DFtik eh, Df bi ordutara dagoen herritxoan egon ginen, eta gaur Mexiko dezen gaude, gero bia, bia ja Oaxaca ingurura joateko. Uh -huh. Oso ondo. Eta hemen hasa dugun informazio dagatik, gustailaren batean hasieran, eh, Antzokalon egon zineten eta kontatu pizko bat, e, ba, uno zertan irizniaten, ez zer ikusi zenuten. Ba, gauza da, ba, 2006ko Guztailaren bian, ba eh, amen, eh Mexikon eh, autezkundearak egon siredela eta bueno, irabasteko leian egon ziren alde batetik eh, eh, PAN alderdia, eh Muturrekoa eta gero bestetik eh sozialdemokratak edo izango zirenak eh López Obradorren eh, atzetik eh, PRD alderdia. Uh -huh. Zer gertatu zen? Ba gutxerazo moduko bat egon zen, eh, den kontaktu eh horren zeinbat e, egon ziren eta irreg irregularitate horren ondorioz, ba pan alderdiak irabaziz irabazizuen ba PRREren ordez uh -huh. hori denuntziatzeko ba mobilizazio oso handiak egon ziren ba ba inguru egon ziren 2006an nor bazokalo inguruan eta inguruko kaleak e, okupatore ba e, plantoian uh -huh. eta gu justo heldu ginen asteburuan az, ba urtebete pasatzen zen ba autezkunde hoiek pasa direla eta ba PRDek ba, berriro ere ba autezkunden ustelkeria salatzeko ba baindar metaketa bate egin zuen sokaloan eta han egon ginen eta esan dago ba oso zaila dela kalkulatzen bat egon ziren, baina berreun mila pertsona inguru edo egon omen ziren bertan. Uhum. Eta gogotxu zegoen jendea, hau da, e, balakiko, otezkunde zeukezan bezala, hauteskunde urte hartan, e, dengo urtean alegia ustalaren bian, ba, milioi batera ino iritsi omen ziren eta indarra hundia, baino ez dakite hori indar hori, apaltzeno ikusten duzu edo orain dikera jendeako gogarekin dagoen, e, ba, bueno, perredek esikituz, ba, bueno, gobernu legitimoa bera dela. Ba, azken inkesten arabera ikusten da López Obradorrek indarrasko galdu duela eta nahiz eta, ba, berru mila pertsuna biltzeko gai izan e, aurreko e, igandean, edo larun batean e, ba, egia esan, ba, e, indarra mugimendua, e, haultzen joan da, e, indarra galdu du Meña asko ke esaten dute e, obrador Bera edo perre de Bera izan zela, ba eh hori e, mostu zuena ala genia, edo dausa da, ba eh nolabait jendea presegoela, ba edotzer gauza egiteko, ba, ba bueno, eh autoezkunden emaitzak defenditzeko, defenditzeko, baina e, López Obrador Bera eta bere alderriak e, Bueno, nolabait eh, azkenengo momentuan ba, eh, Atzera egin zuela Eta nolabait eh, hautezkundeak onartu Naiz eta publikoki kontrakoa esan ba, Ekintzetan eta mobilizazioetan Eta horrela ba, ja, e, Berre de berak ja onartzen ditu hautezkundean Naiz eta gero diskursoan kontrakoa esan Eta jendeak berak hori onartzen du edo edo nola nola ikusi zuk e, bertan bizutako jendea. Eh, ez duten ze no zondo e, altuago san dieza Bai. Ea jendeak, hau da, e, López horra aldekoek, e, ea ba mate hori edo autezkundea hauek hartzea hori, hori nola nola ikusten duten edo borrokako gogoz dauden edo Ba horraldei ba, inkesten in arabera, ba, jende asko defraudaturik edo sentitzen da ba haste pinian ba eh López Obradorrek e, ez duelako bete edo ba, mitini, mitinietan mitine esaten zuena, ez? E, alde batetik esaten zuen e, ez zuela onartuko gobernua, ez zuela parte hartuko erakunde politikoetan eta ba kontrakoa egin du, ez? E, beste potere eguneak ere ba eskuratu nahian ibili direla PR, RDkoak ere Eta orduan, ba, jendea ja ikusten dut, ikintzetan ba, bueno, ba, ek, behintzat, ba, ez duela ezer gutxi egin ba, emaitzaiek e, aldarazteko edo mm -hmm. aldatzeko. Ondo. Eta gero e, zokalotik e, beste irtera bat egintzen duten, eta kasunetan daude Frente Popular Francisco Bila independenterekin bilduzineten, da, kontatu pixka bat e, E, ze harreman izan zen duten, ze izan zen zuen lana, eta ze jaso zen duten bertan? Ba, e, frenteko, oza, sea, e, pantxoak ditzen dira, e, e, frente, frentekoen izena, bueno, e, kalean bintzate, pantxo bezala zautzen dira, eta beraiekin lau egun egon ginen, eta oso ondo, oso ondo zba, tratatu gintuzten, eta e, hauek lan egite eragile sozial bat dira, eta hauek... E, batez ere, etxe bizitzen problematikarekin lan egiten dute. E, Elkarte hau, honek, ba, lurrak okupatzen ditu, mm -hmm. gero bertan etxe bizitzak e, ere Edo auzoak egiteko, edo koloniak egiteko. Mm -hmm. Orduan, e, du kolonia haietako batean egon ginen, eta, bueno, ba, e, etxe bizitzan problematika ba soluzio naztasgain edo beraien helburua bat da, ba hori, ba jendeari e, etxe bizitza lortzen laguntzea edo mm. auzoak eraikitzea, koloniak eza, e, eraikitzea, e, Mexiko des inguruan meña hortaraz dira mugatzen, eh? E, vale, eh etxe bizitza eskubidea permatzea lortzen dute, baina beraiek esaten dute, ba, hori lehengo pausua dela, meniagero, ba, gizarte justuago bat lortzeko bidean ere, ba, lan egindar dutela, ba, dibedez, ba, e, koloniako funtzionamentua ikusi eskero, ba, dena da asamblearioa, dena da parte hartzailea, e, komizio ezberdinetan funtzionatzen dute, nolabait egiten dute e, kolonia barruan e, nolabait mundu aparte bat, edo estake eh, te sozialismo edo estake non lesango nokan eh, eh demokrazia parte hartzaile bat edo sozialismo bat eh, aplikatu ba kolonia barruan. Horre da hartzen saltasun guztiekin, ez? baina hasiera baten eh, ideia originala da eh etxe bizitza ba duhin batzuk e, eraiki eta lortzea eta horretarako indarmek bat egitea horretarako lurrako okupatu eta mobi, mobilizazioak egin eta gero ba, e, hori behin lortuta ez dela gutxi ba ba egunerako lenean ba demokrazia parteaktsoilea e, aplikatzea mm -hmm. eh goo egon ginen kolonian ba, da ba 595 familia bizi ziren, ba, kalkulatzen ba, familia ba lau pertsona inguru bizi zirela, ba ikusten da ba, neko kolonia hamdia zela. Eta pentsatzen dut eh errepresio aldetik ere ez taila faltako, eh, ikusita ba bueno eh, gobernu hauek eh, ba, bueno, eh, beste lurraldetan eh buruzenariren ekintzeekin alde hortatik eh, nola eh, ze informazio kaso dutea? Ba Francisco Villa eh, Frente de Francisco Villa Independenteokoak oso fama atzarra edo oso kriminalizatuak izan dira beti prensatik eta gobernetatik eh, beti e, erradikal edo terrorista atzat, e, hartu izan dituzte eta ba bai, errepresioa ere jasan izan dute Mira beraiek, e, beti que bueno, e, erreditikatu izan dute, ba bueno, eh eh beraien borroka dela e, alde batetik ba, ba, kalean egiten den, et, kalean egiten den lanba dela, e, lan publikoa e, eta zer da ba gauza mobilizazioan bite egiten dutela. Ba, e, etxe eh eta bizita bizitza institutua okupatu edo kalean e, manifestazioak egin e, eta o, polako gauzak egin. E, Ala ere, bai, errepresioa izan da beraien aurka, baina Mekok taldeko desionatua denez eta neko kopuru handia mugitzen dutenez ere, ba, eh, gobernukoak eta udalekoak ba beti kontzu sibili berdira errepresioa aplikatzeko orduan, ziren eta Ikusten duzen ez, ba, familia asko dira, e, uh -huh. pertsona asko dira, batera lan egiten dutenak, eta ez da berdina ba, beharren pertsona jipoitzea, e, 5.000 edo beratzi mila jipoitzea baino ez. Uh -huh. Eta, e, beres, jende hori zer da? E, Dfeko herritarra dira indigenak ere baduden ekatzariak pixko e, batean azaldu dezakezu hori? Zer lan ez duten zen? Bai, e, hor... Lurra okupatzen e, da dabiltzan e, eta komun, ko, komun hauek sortzen ari diren jendea, EA, DF-ko, DFko jendea den, nekazariak ere baudeen indigenak ere edozein mugimendu sozial eta zit egiten ari garen. Eh, Bater ere, DF-ko extraradioetako lurrak okupatzen dituzte. Eh, ez da nekazari mugimendu bat, eh, DF barruan dagoen e, mugimendua da. E, Beraia, e, okupatzen duten guneak, ba, df e, erdigunetik urrun daude, mena, estrarradio, estrarradioan kokatzen dira. E, Normalean izaten dira, ba, enpresa batzuk abandonatu lurrak, edo udaletxaren lur, ba, bueno, horrelako... Ba, ez dakit, es dira nekasalguneak eta gero zuk esanduzuna ba ea e, jatorrizko herrieekin edo indigenekin erlazioari dutene, ba ez da ere mugimendu urbanita dela esango benuke. Osondu eta eta hortik e, ba bueno nora joantzenieten badakigu hemen e, irratia libreekin eta komunikabide alternatiboekin e, lotura badiz antzen dutela, pizka kontatu ba pantxoekin izan aurteko bilerak. Bai, edo? ba Hemen ba han bezala ba, e, komunikabide ofizial guztiak ba enpresari eta poteretzen esku dago edo ez dagoenean potere publikoen esku. Eta horri aurre egiteko ba leku guztitan bezala ba, hamen ere irrati libreak e, aurkitu ditugu eta lehena e, Francisco Villa independente frentekoen kolonian bertan e, aurkitu genuen. E, Radio Cadillac de Itxensena eta beraiekin egon ginen eta bueno e, urtebete taramat emititzen eta bueno e, pizkanaka pizkanaka ba indartuzroan ba medio da. Gero bestetik egon ginen Regeneración Radio de zen bat eta hori horrek e, estudia zituen e, instituto baten e, UNAMECO Istitutu baten, eta, bueno, hasiera baten, e, zelan, da, e, e, emititzen zuten internet bidez bakarrik, mm -hmm. eta gero, istitutuko, e, istitutuan, e, bosgorailu bitartez. Bira. Zertan, ba, e, urteetan, edo lan egin, lan egin izan dute, eta... Gaur egun, ba, mehatxoan daude. izan ere ba, e, zuzendariak edo institutuko zuzendariak eta, ba, irratia eh desmontatzeko mehatxua egin zien eta gu egon ginen e, egonginanean beraiekin e, bertan eh irratian eh da zeuden. Egunak zeramaten irratitik eh irten gabe ziren eta E, irratzikie irtetzen bat ziren ba e, irratia bera botako zutelako eh bueno eh institutuko zuzendari ba, eta bueno poliziak edo dena delakoak okay. e, beraiek esaten zutenaren arabera ba, Mexikon e, adierazpen azkatasuna e, izango litzateke aba isilik edukitzea mm -hmm eta, bueno, ba hor borroka horretan e, jarraitzen dute, eta azkenengo albisten arabera, ba negoziaketetan ari ziren zuzendariadekin eta horrela, ba, ba bueno, ba, emintitzen jarraitu duela Duelagutzi ere, ba, FMS emintitzeko ere, ba, e, e, antena bat itinin zuten, eta, bueno, hor ari ziren. E, egia esan, gainera, e, ba, bueno, entzule de zente dituen e, irrazia zen, esaten ziguten, ba, 2.000-2.000 pertsona hartzen zilela beraien web orrialdean egunero, eta goizeko sortzueetatik e, gabeko amarrakatik ba, ba, zutelea milzioa, eta istitutuko, ba, jende gugarrik parte hartzen zuela irratian eta, ba, bueno, ba, Hortan ari borroka horretan, ez? E, emititzen jarraitu aldizateko borroka horretan, ez? Eta, bueno, pentsatzen dute zuek ere kontatuko zenituz ba, bueno, Euskal Herrian, ba, batetik e, bideo horretatik egiten diten lanak, e, e, eurak, e, lehenai aipatu ditugun egon zereten elkarteak enola jasotzen dute? Ba, Euskal Herriatik balda egite zerbait edo iristen alda zerbaitara? Ba, bueno, segun zeinekin, bat ze badakite zerbait gehiinik asko euskal herriari buruz zerbait baldin badakite da ba, etako bueno, e, ekintzen informazioa besterik ez dute jasotzen, ba, e, bomba bat ipintzen denean, edo ekintzaten bat egoten denean eta olakoak. Orduan askotan e, urtzetik azaltzen ba lehenengo gauza ba, geografikokin dagoen kokatuta Europan gaudela. E, bi estaten mepe ba Estatu espainoola Estatu frantzirra eta bueno ba, azkenean e, um, azaltzen diezunean eta azaltzen denean errealitateea eta kontatzen diezunean euskal herriak duen borroka edo azaltzen hasten zarean eta bueno ba, um, dinek e, gehienek ba Guztiz ullortu egiten dute eta konpartitu eta esaten digute borroka jarritzeko eta bueno, hasiera e, baten dakiten gauza apur hori ba, guztiz manipulatura dagoela konturatzen gara eta bueno me gero ba, ordu erdi ordu bete zitz egite egon ondoren galderak egiten erantzuten eta horrela. Ba, ba bere ala identifikatuti identifikaturik sentitzen dira. Mm -hmm. Azken eh Amengo eta Eskalerriko, Mexikoko eta Eskalerriko borrokak eh, ia dausa berdin edo berdinen aurka borrokatzen dugula sentitzen dugulako, ez? Ba, multinazionalak, eh, neoliberalismoa eh, azkenean eh, arasoak dirudi eh, dirudite Urbilagokoak direla, ez direla ainez berdinak. Uh -huh. Ozen do, ba, eta kero ondoren izan zainaten, eh, atenkon eh, izan zainatela esan duzu, eh, esan duzu, bai, bai, gaur bertan, bota? Gualtatu gara, eta, bueno, ba, atenkon, eh, ba, ba, niko historia luzea duen herria da, edo, borroka historia niko luzea duen herria da. Bimila bat, bimila eta eta bimila eta bien horre bertan ba, atenko da Nikasari herri bat, Mexico desetik bi ordu ingurutara dagoen herri bat da, eta han bertan e, Nikasari txarako, ba, lur asko dituzte, lur komunalak girenak, eta bueno, ba, duela bost urte inguru ba e... Mexikoko gobernariek eta presidenteak ba, nahi izan zuten bertan e, aeroportu bat eraikitzea. Eta bueno, ba tenkoko ba herritarrak antolatu egin ziren eh Frente de Pueblo, en Defensa de la Tierra el Inguruan eta hauek ba nolabait beraien lurrak defendatu zituzten herri mobilizazioan bitartez, ba, auroporto internazional hori geldiar azteko. Eh, atenko guztira, 8-8 mila biztale dituen herritxo bada, bueno, herri, niko ondia izan arren, ba, DF erekin eta inguruko errekin konparatzen niko txikiada, eta, bueno, interes, ba, multinazioan lehen interes ekonomiko guztio aurrean, ba, Aeroportuko proiektu hori ba, e, geldia araztea lortu zuten. E, garaipen bat izan zen e, garaipen na izan zuten arren errepresioa ere gogorra izan zen hilakoak ere egon ziren atxilotuak e, torturatuak eta horrela beina bueno, garaitzea lortu zuten. gero ba, e, gertuago e, ezagunagoa izango zaigu agian ba, duela urte bete e, maiatzaren 3 eta lauan e, egon zen errepresiba ba, ba e, bertan ba, han, e, zan, ba e, lora saltzaileak eh sokaloan e, igandero ipintzen ziren lorak saltzen eta bueno beti dinamiko ohtura zean ere ba lorak landatzeko eta horren bitartez ba irabaseak edukitzeko ba padago ikasartza edo e, bat ez, eh, mm -hmm. lorak landatzen eta hori dena baina zelan da, ba, polisiak eh, hauei aurre egin eh, zien ziren utzin nahi eh, lora zaltzaile hauei zokaloan eh, eh, beraien postuak itintzen eta eh, aurreti prestatuta zegoen eh, errepresio oso gogor bat jasan behar izan zuten eh, aitzaki bezala lore zaltzaileena eh, erabilizuten baina nipetatzen dut eh, arioportuko eh, ba, borrokaren noroaiteko mendeku bat edo izan zela. Bertan, ba, jakingo duzuenez, edo bueno, entzunda izango duzuenez, ba, eundaka eh, pertsona txilotu ziren, hipoituak izan ziren, eh, emakume asko bortsatuak izan ziren, eta oso represio portitza jasan behar izan zuten eh hiru mila polizia edo egon ziren hor ba hiru lau egunetan herri guztia eta txiki bada herri guztiakupaturik egon zen eta ba, oso represio gogora jazan zuten dagoeneko ba, urte osoa pasatu da eta bueno ba Zendia orain e, e, rekuperatzena ari da, e, indarme taketa bat egiten ari da, e, orain beldur beldurra handia dago, ze horre oso gorra izan zen, orain hogeta sortzi pertsona kartzelan sartuta daude, beste asko daude ba, detentzio ordenarekin, Orduan, e, orain duten borro kalde batetik izango litzateke kartzelan barruan jarraitzen duten e, laguna kaskatzea, Eta gero bestetik, ba, berriro ere e, aeroportua eraikitzeko eh sortu berri den proiektua ere geldiarazteko, eh orduan e, bi borroko borrokoa dietuzte alde batetik eh presa dauden e, militanteak askatzea eta gero bestetik e, ba, orantxe ba orantze aurrekurteko errepresio aprovetzatuz eta jendea beldurtuta dagoela aprovetzatuz gobernuak inpozatu nahi duena aeroportu horri aurre egitea. Eta beraiekin egon ginen, eta egia ezan, ba, bueno, e, testigantzak e, kontatzen zizkibuten, eta beldu, beldurgarria, eh, kartzela barruko ratua, e, oso horra, e, errepresio oso horra, eta, muna, bueno, ala ere, beraiek, ba, borrokatzeko gogoekin daude, ez dira ez dute txiko eta ba, bueno e, gu enzan behar da e, igazko mailarzararen bo bost, e, bostetik bertatik e, plantoi bat edo e, itini zutela kartzela kanpoan eta gu ere ba, bueno e, plantoira joan ginela horurre bat turno txiki bat egitera eta ustera zer modu zeuden ba kanpin den da Eu den jende hoiek bizitattzeera joan ginla gaba pasa genuel bertan eta esaten zutela ere ba osogorra zela ba urte osoa horkartzela kanpoan ba denda kanpainekin egotea eta hori dena eta as asko, asko eskertu zuten visita eh? e, gainera ba hori esaten zuten ba hori ba ango arazoa eta ba hal zen ba halik eta gehien hedattzea ez munduan zehar. Uhum. Eta Aipatutakoak, eh, aipatuta eh, Mexikoko brigadari Zer gel, geliten zaio Hemen diga horrela. Ba bueno, ba orain eh, Bi harbertan, Guajaka eh, ingururera Juan Bargara, gogoratu ba Guajakan ere, ba Asera baten, ba eh, Irakazlen Greba baten inguruan Ba sortu zen or Nola baiteko, ba Guajaka batzutan, ba komuna libre moduan funtzionatu izan zuela. Esoela espotede ejecutiborik, eskudiziales ezer eta herria bera antolaturi funtzionatu izan zuela hilabete batzutan zehar. Meina gero ere oso errepresio bortitza egon zela azaro inguruan. ez Eta gaur egun ba ikusi behar dugu hapo ba, e, hori da, e, E, bueno, elkarte carte biltzen dituen elkartea edo nolabait eh borroka hau bideratu izan zuen topagunea hori nola dagoen ikusiko dugu, e, errepresioaren ondoreak ikusiko ditu, esaten digute ba oraindik jendea ba beldurrarekin dagoela, izan ere baildakoak egon ziren, oraindik antzasagertuak badaude eta bueno, ikusiko dugu ba zer modu dauden horretas aparte e, Mike herriarekin egongo gara hau e, jatorrizko herri bada beraiekin lau bostegun neongo gara eta beraiek ere ba herri bezala ba, era autonoman e, antolatzeko ba, ba, beraien borroka ere badute herri borroka, borroka laldia dela esan digute e, errepresio asko jasan izan duena beraien ba kultura eta bizimodua E, defenderetza gaiti ba, gogor zapaldu nahi esan dituztela urteetan zehar, eta ba bueno, ba, bat ez ere, bi errealitate horiek ikusiko ditugu, alde batetik idia, eta gero bestetik e, e, jatorrezko herria o komunidadean alketzen diren indigenak, uhum. eta gero azkenik e, azkenengo astean, ba, Txiapa zingurira joango gara han e, ba, topak internazionalak prestatze bidean egongo den ba topaketa batzuk batzutan, bertan ba mexiko osoko eta mundu osoko jendea bilduko da eta bueno ba zazpi zortzi egunetan hango gara karakoletan eta horrela badez estai badatuzuen hitz egiten e, ango problematika entzuten eta eta bueno ba informazio el kattrokoean imaginatzen dut. Mm -hmm. Bai, e, ea ba, ordurako ba, beste kontaktur emate egiterei dugun eta, eta bai guajakako eta txio kontuak jasotzeko modua izaten dugun hemen alabe irako. Ez ze, zerbait izateko gehiago izango duzun, e, Iñako? Ba, bueno, ba, e, elkartez berdinekin egon, go, egon garela eta gehienak edo asko oso, bueno, itxaropentzu daudela egon Ba, bueno, amenmen eh, realitatea ikusten dela da ba, partido politikoetatik aparte el, eh, egin behar dela lan eta nolaabaiteko iriraza bat eh, lortzen bada eh, partido politikoetatik kano izan barrela horregaitik orain ezn eh, ba, um, ZTL, eh, proposaturiko latra kanpa de inguruan ba eh, esker inguruan mugitu izan den. Ba elkarte asko eta biltsoen ari direla eta bueno ba politikki politikki ba harremanak eh, eh, lottzen ari direla eh, elkar ezagutzen ari direla eta ba, bueno, er, or, badagoela alternativa bat eta hemen eh, mundu osoa dagoela hitz egiten ba eh, mexikoko egoera oso latxa dela ekonomikoki ba, jendea oso to dago oso oso aberatszaaz direen oso pertsona gutxi edo elite badago ez meina gero ba her ar, no arrunta gehienak ba, hilabete bukaerara heltzeko oso arazo handia dituzte eta mundu guzta berdina aipatzen dizu hau e, ezin dela gehiegi uste luzro eta urtelu askotarako iraun urrelago da honek eta gauza aldatu egin behar direla eta. Bueno, e, hor fetza bezalea aipatzen dute 2010ra izan daitekela la bat, e, izan ere ba 1810ean -200 eta independentzia lortu zuten, eh 1910ean eh iraltza egin zuten Mexikarrek eta 2010ra -200 agian e, ipintzen dute e, data bezala bigarren iraltza bat egiteko edo hortan adi dira, e, hemen mm -hmm. Dena kez dizute egoera gogorra dela eta honek ezin duela geiegi hori pentsatzen txund el elkarte ferrinetatik. Mm -hmm. Ba oso ondo, gure timintzat eskortzea horri e, eta eta bat hemen e, alabiditik e, ba hortze brigada guztiari eta eta e, e, egontzareten elkarte eta jende guzti horri. Bai bai asko zuei eta agur bat e, Alabe, dico, va, ba, hor laña saldeten gustí hoy, eta entzule gustí hoy. Pues ondo, va, ondo seguí, Iñako. Berdin, agur. agur.